Pista 27. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 266. Faimoase erau printre altele vilele lui Cicero sau cea lui Plinius cel Tânăr care într-o epistolă dă o amănunțită și sugestivă descriere a vilei sale. Ca să nu mai vorbim de splendida vilă a împăratului Adrian de la Tivori, cea mai vastă și mai bogată dintre vilele imperiale. Dar marea, imensa majoritate a celor din Roma locuiau în casă de închiriat, asemănătoare întrucâtva blocurilor de locuință populare din silele noastre, dar infinit mai modeste, desigur, numite insule, fiindcă erau înconjurate de toate, din toate părțile, fie de mari spații libere, fie de străzi. Față de mai puțin de 1800 de case familiale, câte existau în Roma în secolul III era noastră, numărul insulelor trecea de 46 .000. Construite pe structuri de lemn, ceea ce ducea la frecvente prăbușiri și incendii castrofale care distrugeau dintr-o dată câteva mii de asemenea insule, acestea aveau până la 5-6 etaje și o înălțime care uneori depășea 20 de metri. Casele de închiriat, insulele, erau speculate de proprietarii lor fără niciun scrupul, având rapartări, ateliere și prăvălii, iar la etaje, comunicăm prin scări interioare de lemn, locuințe de 1 două camere și o bucătărie, încăperi despărțite prin pereți de lemn. Aceste imobile, în care totuși chirile erau foarte ridicate, erau lipsite de cel mai elementar confort, fără încălzire, fără apă, fără servicii, cu o lipsă totală de igienă. La aceste neajunsuri se adăugau ploșnițele, zgomotele continui din apartamentele vecine, mirosul pestilențial, murdăriile și gunoiul din apropierea imediată a insulelor. Aspectul Romei. Aspectul general al Romei, capitala celui mai mare imperiu al antichității, orașul în care se adunau toate bogățiile imperiului, era dezordonat și haotic. Frumoasele case private se pierdeau printre covârșitorul număr al insulelor, cele mai adeseori mizere. În secolul IV era naștră, orașul avea un perimetru de 20 de kilometri și o populație care depășea mai mult ca sigur cifra de un milion de locuitori. De la mijlocul secolului al IV-lea era noastră, Roma era alimentată cu apa adusă de 11 apeducte, avea 11 terme, 856 de băi private, 8 poduri peste tibru, 190 de mari depozite de grâne, 254 de mori de măcinat, 1152 de fântâni, 11 forumuri, 37 de porți de intrare în oraș, 11 bazilici, 2 circuri, 3 teatre, 2 amfiteatre, 36 de arcuri de triumf de marmură și 28 de biblioteci publice. Centrul vieții publice a rămas de la început același situație în zona din jurul colinelor Palatinului și Capitolului. Palatinul, nucleul originar al Romei, era Corina cu, cu cele mai vechi sanctuare, cu locuințele celor mai mari familii din era republicană și cu marele palat al lui Octavianus Augustus, devenit în timpul succesorilor săi care și-au construit aici palatele lor cea mai grandioasă reședință imperială. Capitolul, la începutul istoriei romane, fortăreața redutabilă a orașului, căpătase un primordial caracter de loc sacru prin templul lui Jupiter Capitolinul, cel mai important lăcaș de cult din Roma. Aici au fost ridicate onoare supremă statui dedicate marilor bărbați romani. Tot pe Capitolul erau expuse săpate pe plăși de bronz sau de marmură, textele tratatelor încheiate cu alte popoare. Pe capitolul se mai aflau și monetăria, arhivele și tezaurul Romei, precum și teribilele carcere și locuri de execuție a celor condamnați pentru crime grave, adesea aruncați de la o înălțime de aproximativ 40 de metri de pe arpeia. Tarpeia. NOTĂ Mos Tarpeius sau Gemunie Scale strepte pate într-un perete de în Închei nota în perioada Imperiului au cunoscut o splendidă dezvoltare edilitară și celelalte coline, Virinal, Viminal, Aventin, Celium, Exvilin, în timp ce Pincio a rămas colina cu cele mai frumoase grădini. Între Palatin și Capitolul se întindea Forul, centrul vieții publice și totodată o imensă piață târg. Încă în epoca republicană, forul s-a transformat dintr-un centru comercial în centru politic al orașului, pentru ca mai târziu să-i se mai adauge și alte forumuri, a lui cezar, apoi forumurile imperiale ale lui Augustus, Nerva, Traian și Vespasian. În incinta sau în brajma lor se aflau curia, locul de reuniune a senatului, tabularium, arhivele de stat, rosta, tribunele de la care vorbeau oratorii. Baziricele, construcții de mari proporții, locuri în care se tratau afacerile și, în special, în care se țineau ședințele tribunalelor, precum și numeroase temple. Dintre acestea, din urmă, cel mai grandios și mai bogat, cu un portic de 150 de coloane de granit și acoperit cu țigle de bronz aurit, era templul Romei, templum Urbis et Veneris. Nu departe de zona forurilor, în apropierea palatului lui Nero, Domus Aurea, era plasată uriașa statuie înaltă de 36 de metri din bronz a împăratului. Pe locul ei s-a construit mai târziu amfiteatrul lui Flavius, care își va lua apoi numele de Coloseum de la gigantica statuie. La polele palatinului către Aventin se afla marele circ, Circus Maximus, cu o capacitate, se spune, de 400 de, mii de locuri. Era singurul circ din Italia, căci în alte orașe erau interzise cursele de care. Mai departe, pe malul tibrului, era Forum Boarium, piața de vite cornute, pe locul unde alți se pot admira bine conservate templul Fordune și alături templul circular al vestei secolul I înaintea erei noastre. De-a lungul tibrului, numeroase antrepuzite și enorme magazine de grâne, unde lemn, vin și... Primau mărfurile aduse pe mare prin portul Ostia, portul Romei. Până în ultimele secole ale Imperiului, orașul propriu-zis, Urbs, a rămas și s-a dezvoltat pe marul stâng al tibrului. Dincolo de fluviu erau ferme, magazii, locuiau țărani, pescar, meșteșugari, săraci, până când au început să apară și aici somtoase vile urbane, care continuau și pe pantele colinei Ianiculum, numită al Gianicolo. Pe țărmul drept al tibrului și-a construit și împăratul Adrian, Marele Mautoleu, azi Castel San D Angelo. Străzile Romei erau întortocheate, înguste, urcând și coborând colinere rău întreținute, rare urpavate sau mărginite de trotuare. Notă. Străzile cele mai largi nu depășeau 6,50 metri, iar cele mai înguste chiar dacă atingeau 2 metri. Închei nota. Pe unele străzi era concentrată o anumită categorie de meșteșugari, strada sticlarilor, a florarilor, a pielarilor, bărbierilor, că deasupra de multe ori tarabele prăvăliilor și atelierilor îngreunau și mai mult circulația. În timpul zilei era interzisă circulația vehiculelor, cu excepția celor ale antreprenorilor care transportau materiale de construcție sau provenind din demolări. În schimb, după apusul soarelui, feluritele vehicule care nu puteau circula ziua, aducând în oraș mărfurile de neantrepozite, făceau un vacarm îngrozitor. Ziua circulația era foarte intensă. Pe străzile înguste și desfundate treceau catări cu poveri, hamali, cărând tot felul de mărfuri, apoi porci, rătăciți și câini vagabonzi. Trigătele negustorilor, cârciumarilor, vânzătorilor, ambulanți, grecilor și orientalilor care își mărfurile și serviciile, lamentațiile cerșetorilor, zgomotele atelierelor de fierar, de călderare, etc., făgeau un zgomot asurzitor. Noaptea, străzile nu erau, bineînțeles, iluminate. Circulația era foarte discantă din cauza hoților, huliganilor, asasinilor, bețivilor, scandalagiilor, prostituatelor, acelor care dormeau pe străzi sau pe sub poduri. Riscuri pe care poliția orașului, în sarcina căreia cădea în primul rând stingerea incendiilor, nu le putea înlătura. Să mai adăuga, din zilei, mulțima de cură adunată în jurul unui îmblânzitor de vipere, a unui dresor de maimuțe sau a unui înghițitor de săbi. Până și în mormântările erau foarte zgomotoase, ba chiar după cum atestă Horatiu, erau evenimentele cele mai zgomotoase. După prânz, către ora două, când lucrurile înceta, o mare mulțime de oameni se revăsa în centru spre locul obișnuit de plimbare, pe suportice, prin foruri, prin prejurul templelor. Aceste zone, precum și numeroasele parcuri și grădini, le satisfăceau romanilor gustul care îi caracteriza pentru plimbare, întâlniri și hoinărală. Alimentația. Alimentația vechilor romani, în primele timpuri frugală, a devenit apoi destul de variată și ca mod de preparare foarte diferită de a noastră. Pâinea a ajuns un aliment comun abia în secolul II, înaintea erei noastre. Până la acea dată, în loc de pâine, se consuma un fel de fiertură, un tărci din mei sau din făină de greu cu tărâțe fierte în apă sau în lapte, la care s-a adăugat după gust și după posibilități, ouă, brânză, miere, condimente diferite, bucăți de carne sau măruntare. Acest stărci a rămas până în epoca Imperiului mâncarea de bază, aproape zilnică a celor săraci. Pâinea din făină de greu sau mai modestă de orți a rămas mult timp un articol de lux. Era preparată de brutari în timp ce în gospodărie se făcea lipia, fără plămădeală, până târziu în era republicană. Plămădeala era de obicei pregătită din făină mei, amestecată cu must de struguri. Odată pentru întreganul, ceea ce dădea pâinii un gust acru. Românii consumau mai multe calități și varietăți de pâine, pregătită cu lapte sau cu undelen sau cu unture sau cu condimente sau cu ouă sau chiar cu stafide. În general însă se punea foarte puțină plămădeală încât pâinea era foarte deasă și grea pentru stomac. Vatra alimentației o formau legumele, de unde nevoia unui consum de sare într-o cantitate mai mult decât dublă decât socotim noiască este necesară organismului. Barza, ceapa și usturul, sfecla albă, lăptucile și măcrișul, castravetele, bobul și linta, frunzele de hrean, ridichile, urzicile sau prazul erau legumele care, fierte și pregătite cu un delen, oțet sau vin, constituiau hrana majorității populației. Săranii consumau carne de oaie și de capră, extrem de rar carne de vacă. Carnea de porc putea fi apreciată numai de cei avuți. Pentru mesele celor foarte bogați se vânau cerbul și mistrețul, în timp ce ieporii și hârciocii erau îngrășați în grăscătorii. Dintre păsări comune erau găina și gâsca. Cele mai apreciate la marile ospețe erau fazanul, bibilica și, în special, păunul îngrășat. Laptele dulce era folosit mai mult pentru prepararea mâncărurilor decât băut. Romanii beau mai ales lapte acru de oaie și de capră foarte rar, lapte de vacă. Pregăteau cașcaval și diferite brânzeturi condimentându-le cu tot felul de ierburi, de fructe și de substanțe aromatice. În schimb, nu consumau deloc smântâna sau untul, deși cunoșteau uleiul de nucă, de migdale, de susan, de rapiță, etc. Romanii întrebuințeau în alimentație numai un de de măsline, care până în ultimele secole ale Republicii erau totuși foarte scum. Măslinele se consumau în mare cantitate, proaspete sau conservate, îndulcite cu miere, se serveau fie ca fiecare fie ca desert. Țăranii mai făceau și un fel de turtă din măsline tocate și condimentate cu diferite ierburi aromatice. Smochinele, struguri, alunele și nucile se mâncau cu pâine. Conservate prin uscare, merele, perele și prunele erau mâncarea frecventă a țăranilor iarna. Dar mare pasiune gastronomică a romanilor era peștele, precum și numeroasele specii de cu și moluște. Din ce peștele cel mai comun de mare și de râu era la îndemâna oricui, la mesele celor bogați erau preferați turionii și calcanul, mai presus de oricare, alții însă, sora și barbunul. S-au păstrat numeroase rețete culinare și multe informații privind bucătăria romanilor. În general, rețetele și preferințele lor de pildă pentru carnea anumitor animale, hârciog, măgar sălbatic sau păsăr, păun, flamingo, barză, cocor, papagal, rămân foarte departe de gusturile lumii moderne. Carnea de porumbel, de exemplu, era pregătită cu miere, curmale, piper, oțet, undelent și muștar. Țiparul se servia cu piersici de garnitură, iar alte specii de pești erau preparați cu mai puțin, nu mai puțin straniu, cu prune, marmelade de caise sau pireu de gutui. Romanii erau foarte lacomi de ciuperci pe care însă le pregăteau cu miere de albine. În toate rețetele de bucătărie romane figurau din abundență substanțe aromatice, unele cu totul neobișnuit, pistil de șofran, sub de trandafir și altele. Asocierea de elemente picante cu elemente dulci era proprie bucătăriei romane. Dar caracteristica principală a acestei bucătării era folosirea largă a diferitelor sosuri de pește. Între acestea era și faimosul garum, un ingredient foarte scump, pregătit din măruntaie și bucăți întregi de pește gras, amestecat cu sare și cu diferite plante aromatice. Totul era lăsat să fermenteze, să se descompună timp de o lună, după care din acest amestec se filtra prețesul lichid, garum, folosit până și la prepararea dulciurilor. Dulciurile le pregăteau romanii folosind ca elemente principale și în cele mai neobișnite combinații mierea, prânza, vinul, găsimea de porc, anasonul și chimionul. Alte dulciuri preferate erau omleta pregătită cu lapte, apoi acoperită cu miere și cu piper sau nuci, migdale și curmale fierte în miere și la urmă aromatizate cu felurituri condimente picante. După dulciuri urmau fructele uscate și vinul. Romanii disprețuiau berea. Băutură curentă în Spania, în regiunile Dunărene, în Galia, unde se bea amestecată cu miere, dar în penisula italică, numai în zona locuită de liguri. Țărănii romani preparau vinuri de fructe, băuturi fermentate din miere, pere, cutui, scorușe și altele, iar amestecând o parte de miere și două părți de apă de ploaie fiartă, obțineau băutură pe care o consumau după o perioadă de fermentație de câteva luni. Dar principala băutură de larg consum rămâne vinul de struguri o băutură accesibilă tuturor, intra chiar și în rația alimentară a sclavilor firește vinul de proastă calitate. Notă Cato ne-a transmis rețeta vinului pe care el îl dădea sclavilor săi. Un amestec de 52 de litri de vin, 52 litri de oțet, 260 litri de must, 35 litri apă de mare și 1300 litri apă dulce. Închei nota în felul în care era tratat și conservat vinul, chiar și cel rezultat din prima tescuire, îi dădea un gust foarte ciudat. Deci, pentru conservare, înainte de tescuire, strugurii erau ținuți în apă de mare sau se adăugau mustului sare în proporție de 4%. Greci, însă punea un în vin apă de mare într-o proporție de până la 33%. Vinul era apoi păstrat sau transportat în afore smolite în interior cu rășină sau cu bitum special adus din Palestina și acoperită cu rășine și un strat subțire de argilă în care se introducea un con de pin, care apoi încolțin și umplându-se făcea ca anfora să fie închisă ermetic. Atâții ori se adăugau felurite plante aromatice care schimbau complet gustul vinului. Vinurile licoroase se obținau fierbând mustul. Ca aperitiv se bea must fermentat timp de 20 de zile, adăugându-i să o parte de miere la trei părți de must. Alte tipuri de vin aperitiv erau aromatizate cu pelin sau cu un amestec de trandafir levânțică și bitum, sau cu miere în care se macera să răfrunze de trandafir de violete sau de cedru. Femeilor le era interzis prin lege să bea vin, întrucât se credea că vinul provoacă sterilitatea și avortul spontan, dar această dispoziție oficială nu era respectată. Masa principală a unui roman era cina. Dimineața, romanii luau o mică gustare, pâine, brânză, măsline sau miere, iar la prânz, mâncare rece, de obicei, rămasă din seara precedentă. În casele celor bogați, bucătarii erau recrutați dintre sclavi. cetățeni romani bucătari de profesie nu existau, spre deosebire de Grecia. Casul excesiv de prost gust de la mesele îmbogățiților era ilustrat de cina dată de Primarchio, descrisă de Petronius în Satiricon, dar în general, vorbind, asemenea excese erau excepții. În straturile sociale, medii și superioare, cina cu invitații era o plăcută ocazie de întâlnire, de conversație, de destindere, de petrecere. O asemenea cină, un osfăț, începea de obicei pe la ora 3 după amiază. În sufragerie, în triclinium, erau așezate de-a lungul pereților 3 paturi canapele, având în mijloc masa de servit, pe care luau loc întins pe o parte, cu cotul drept sprijinit pe o fernă, câte trei persoane de fiecare pas sofa. Numărul perfect de comesen era de nouă. În dispoziția abaturilor canavea și în stabilirea locurilor comesenilor se respectau anumite norme precise. Invitații venau însoțiți de sclavi care la intrare le scoteau încălțămintea locuind o cu sandale ușoare. Numai grecii s-așezau la masă de scult, iar la plecare le luminau stăbunilor calea cu torțe. În epoca imperială a apărut fața de masă. Servetelele care nu serveau la altceva decât să acopere locul pe care se așeza comesanul, erau de obicei aduse de acasă de invitați. Aceștia luau la plecare, înfășurate în șervet, porții din mâncărurile rămase, ceea ce era un compliment făcut a an Farfuria se țina în mâna stângă, resturile oaselor, scoi strindilor, etc. se aruncau pe jos. Catacâmuri, cuțite, linguri, bucățile de carne se mâncau cu degetele și polonicele pentru turnatul vinului în cupe din castronul mare în care vinul era întotdeauna amestecat cu apă în proporții stabilite de comesanul ales de ceilalți carege sau maestru al ospățului, rex convivii sau magister bibendii. În timpul acestei ultime părți, au sfațului comeseni încununați cu coroane de flori închinau în cinstea celor absenți sau a celor prezenți, ascultând lecturile făcute de un sclav instruit sau jucau jocuri de noroc. La o spețele date de cei foarte bogați, seria divertismentelor putea fi eventual completată cu performanțele cântăreților, instrumentiștilor, dansatoarelor, balerinilor, bufonilor sau acrobaților. Îmbrăcămintea. Îmbrăcămintea romanilor se caracteriza înainte de toate prin simplitate. Nu necesita nici croială aproape deloc și nici o cusătură, încât intervenția croitorului de profesie era minimă. Cășmântul național și oficial al romanilor, dar care era interzis țăranilor, muncitorilor simpli și sclavilor, era toga. O bucată de stofă groasă de lână albă, tăiată în formă de elipsă sau de semicerc, cu un diametru care putea ajunge până la șase metri. În epoca imperială se purta tot mai mult toga colorată, potrivit anumitor norme. Toga împăratul era roșie, a generalilor victorioși era de purpură cu broderii aurite, iar a copiilor sub 17 ani, precum și a înalților magistrați sau a unor categorii de sacerdoți, era tipită cu o fâșie de purpură. Notă. Dar în epoca imperială toga începe să fie încetul cu încetul înlocuită cu veșminte mai practice și mai comode. Închei okay, nota. Înbrăgarea togei, potrivită, potrivirea elegantă a cutelor, era o operație foarte complicată. În casă, bărbații purtau tunica, largă și lungă până sub genunchi, strânsă la mijloc cu o centură. Iarna se îmbrăcau chiar două sau trei tunici una peste alta, confecționată din două bucăți de stofă cu sute împreună, dar lăsând loc pentru brațe, cap, tunica n-avea mâneci, cel puțin până în secolul II, era noastră, pentru ca un secol mai târziu să se poarte tunica cu mâneci chiar lungi. În oraș se purta peste tunică toga, dar oamenii săraci și sclavii umblau numai în tunică. Femeile purtau direct pe piele o cămașă de in, iar în jurul bustului o fâșie de pânze drept sutien. În timpurile vechi îmbrăcau toga și ele, la fel ca bărbații, dar încă din secolele Republicii, toga era rezervată numai femeilor de moravuri ușoare. În locul ei, peste cămăși, purtau o tunică lungă până la pământ, stola, cu mâneci scurte sau fără mâneci, încisă cu un cordo. Peste stola un fel de șal din lână colorată, pala. Se scrie p a l -l a Acopera și înfășura umerii, un capăt al palei se înfășura pe un braț, celălalt capăt cădea până la pământ. Iar cu un falt al palei, femeia și-acoperea capul, căci o femeie romane nu ieșea niciodată în oraș cu capul neacoperit. Aranjarea palei pentru a forma un drapaș frumos și elegant era o operație tot atât de complicată ca cea pe care o cerea droga bărbaților. În epoca Imperiului, femeile elegante au adoptat o îmbrăcăminte de o mare varietate. Încălțămintea de rigoare a bărbaților când purtau toga era un fel de ghete din piele subțire fără tocuri fixate pe picior cu șase curele. Mult mai comode, însă mai practice și mai puțin costisitoare erau sandalele. În casă, atât bărbații cât și femeile ale căror tipuri de încălțăminte nu se deosebeau de ale bărbaților, îl puneau papuci de stofă în diferite culori. Țăranii și soldații purtau saboți. Romanii umblau cu capul descoperit, când proași punea o glucă, iar vara pentru a se apăra de soarele prea puternic o pălărie cu boruri larg. Pentru sclavii eliberați, semnul distinctiv era bereta, evantaiul și umbrela de soare purtate de sclava însoțitoare și poșeta. Erau articole indispensabile femeii elegante. Cam a bijuteriilor romane, bogate, era de o infinită varietate. Inele pe toate degetele, spre deosebire de cele ale bărbaților, inelele femeilor erau fin lucrate. Agrafe, colane, brățări pe brațe, la încheiatura mâinii și la glezne, apoi diademe de aur, eventual cu pietre prețioase și bijutăria cea mai scumpă, cerceii pandativi câteva perechi deodată, spre a atrage atenția prin clinchetul lor. În schimb, bărbații aveau ca singură potoabă inelul. În perioada republicană nu era îngăduit decât un singur inel, dar în epoca Imperiului Bogăta și Parveniți își încărcau degetele cu inele de o valoare enormă. Inelul bărbaților servea drept sigiliu, în lui având valoarea unei semnături autografe. Familia în familia romană, autoritatea tatălui era, cel puțin în perioada Republicii, nelimitată și absolută. Tatăl avea drept de viață și de moarte asupra soției și copiilor săi pe care îi putea maltrata, ucide sau vindeca sclavi. Treptat, treptat, aceste drepturi tiranici au dispărut, dar până în secolul I era noastră, soțul mai avea încă drepturi, în anumite cazuri, să-și soția. Iar până în anului 400 era noastră, putea să-și repudieze copiii nou născuți, expunându-i și părăsindu-i în strate, sau mai târziu să-i vândă, dar numai în afara Romei ca sclavi. Avia în secolul I, înaintea ei noastre, soția romană a ajuns să fie respectată mai mult decât era femeia în societatea greacă. În școlile elementare, fetele învățau alături de băieți. Mai târziu, fetele din familiile bogate învățau cu un preceptor literatura latină și greacă, studiau muzica și dansul. După căsătorie, fetele se puteau căsători de la vârsta de 12 ani, iar băieții de la 14. Femeia romană putea ieși singură la vizite sau în cumpărături și chiar să-și însoțească soțul la o spețe. La 8 sau 9 zile de la nașterea copilului, după ce și dacă tatăl îl recunoscuse ca fiul său, avea loc ceremonia purificării. Copilului i se dădea un nume, îi se atârna la o amuletă, bula, spre al părpăzin de puterile răului și pe care băieții o purtau până la vârsta de 17 ani, iar fetele-i până când se căsătorau. Dacă tatăl nu voia să-și recunoască copilul, îl lepăda expunându pe locul unde se adunau gunoaiele și unde era lăsat să moară de foame sau de frig, dacă nu-l lua cineva, care apoi, după ce îl creștea, îl putea vindeca sclav. Dar copiii născuți cu anumite malformații erau omorâți. Când de șapte ani, băiatul oșurma tatăl, iar fetele mama în activitățile zilnice ale casei. Ajuns la vârsta de 17 ani, în cadrul unei ceremonii, tânărul era dus în for și înscris în listele cetățenilor. Îmbrăca acum toga virilă, că devenise un cetățean roman și îi se da numele complet, dar acum avea drept de vot și era apt pentru serviciul militar. Căsătoria și alegerea viitoarei soții, respectiv alegerea viitorului soț, o hotărau părinții. Între cele două familii se încheia și un contract prin care era prevăzută data căsătoriei, de obicei cu îndelungată anticipație, dar data căsătoriei avea loc nu înainte ca tânărul să fi împlinit 17 ani, deci să fi devenit cetățean roman. În contract se prevedeau și despăgubirile datorate în caz că una din părți ar fi rupt logodna. Căsătoria se celebra în cadrul unor numeroase rituri și ceremonii tradiționale, în centrul cărora erau momentele semnării contractului și cele al împreunării rituale a mâinilor celor doi miri. Divorțurile, înainte numai soțul își putea repudia soția după bunul sau plac, au devenit mai frecvente începând din secolul 1, înainte erei noastre, când și soțiile își puteau repudia soții. Bineînțeles că divorțurile aveau loc aproape exclusiv în familiile celor bogați, ale celor aparținând păturilor conducătoare. Pompeius de Pilte s-a căsătorit de patru ori, dictatorul Sila de cinci ori, iar Cicero a divorțat și s-a recăsătorit cu o tânără foarte bogată când el avea 57 de ani. Octavianus Augustus a luat măsuri pentru a împiedica prea multele divorțuri, dar în următoarele două secole de obicei femeile bogate și repudiau soții știind că își puteau apoi retrage zestra. O altă placă a societății romane era celibatul, cu toate că din secolul cinci înaintea ei noastre celibatarii erau impuși la un impozit special, iar trei secole mai târziu alte măsuri căutau să impună căsătoria ca o obligație generală. Cum toate măsurile luate de Octavianus Augustus, printre altele aceea de a interzice anularea Logodnei sau cea care stabilea că celibatarii bărbați și femeie își pierdeau dreptul de moștenire, totuși în epoca imperială celibatul nu mai că s-a răspândit tot mai mult, ci era considerat chiar un fapt de prestigiu social.